E teño ouro, teño prata, teño calderilla Cobre de todo estou abundante So de amores que estou florea estaba que se va un cigarro por non perde lo costume re que non tiña Bueno non podía faltar a comunicación con nuestro correspondiente en la Costa de la Morte, Óscar Rey. Muy boa tarde, Óscar. Venga, vamos a dar rápido que se me que solo tengo cinco minutos. ¿eh? <risa> bueno, bueno suficiente bueno, suficientes para para nuestra comunicación. Bienvido, muy sí. buena tarde. boa tarde, boa tarde. Nada, pues venga, vamos a empezar pues están en Vimeanzo contentísimos que las nuevas calles, la Rúa Castelar, Vázquez Moussa, que eran un gran lavado de cara que, eh, bueno recuperan un pouco para para cidadanía, dúas digamos eh, ruas principais de Vimianzo que donde había grande tránsito de coches ahora douxello unha voltinha son ruas xa peatonais e eh, muito máis humanizadas, con árbores bueno, por lo menos árbores que se plantaron ahora tardarán en crecer, pero aí están xa, novo mobiliario de unha nova arquitectura no Concello de Vimianzo, que parece ser que quere continuar con outras fases da un lavado de cara, non? que tamén lle fan falta un pouco ordenación urbanística dos, dos Concellos da zona. Así recullemos na portada de hoxe esta noticia. Tamén falamos, por exemplo, de que Baíña reivindicou o seu camiño de Santiago coa proxección dun documental, o camiño de Santiago na zona pois moi importante para, para todas as uh, todas as localidades por onde pasa porque deixa bastante bastante cartiños tamén destacamos que mar de fábula volva limpar o esquecido coido de Touriñán lavando praia xa esta maravillosa asociación non? concienciando sobre todo o que chega ás nosas praias tamén é eh, dicir que o Auditorio de Baio recolle este domingo a representación de catro obras de teatro sobre la Barta Posse, siguen traballando nese sentido, celebra 50 anos o IE Sagra de Raíces con, con unha gran capacidade de, de movilización, eh, con actividades ben, ben punteiras tamén destacamos pois pues, algúnas das sepulturas históricas nas igrexas da zona de Bregantiños, unha reportaxe feito polo noso compañero Luis Bermúdez. Eh, recollemos tamén outras eh, in, interesantes noticias eh neste caso por Manuel Lago Álvarez, falamos de os curos e o Rapós, fai unha eh, digamos un un percorrido, non, pola pola historia da Igrexa e pola historia tamén do, do Raposo nestes, nestes anos, en, en a investigación feitas por este biólogo, e tamén eh, recollemos que piden ao Conselho de Curcumillón tomar medidas para evitar accidentes nun mítico edificio abandonado no centro da vila. E finalmente queremos destacar novo avance ambiental para o polígolo de Nantón, tan ansiado no Concello de Cabana de Bergantino, siguen peleando, aí anda esa fase. Así que non vos lío moito máis que andamos xa ao límite. Todas estas máis noticias en que pasamecosta.gal, mañá estaremos, por suposto, en, en Radio Roncudo. Eh, e aí emitiremos tamén o programa andamos todos moi apurados moi ben, pois moitísimas grazas Óscar unha eh, un, escollida eh, comunicación e información da Costa da Morte moi interesante, que o que queiran que se metan na páxina non? que pasa na eh, costa.gal aí cegra sí. Ay. que se te hace lo, o programa comigo, que teñades unha boa semana e nos aquí disfrutar do bom tempo que ainda o temos a base dura a Moit, a Moitísimas grazas teñade, Boa semana, boa semana. Bueno, queridos oíntes, eu agora teño que despedirme de todos vosotros ata o vindeiro sábado á mesma hora. Escoitaredes primeiro a crónica do noso correspondente nas Rías Baixas, Xul Simón, e despois ese audio do documental Madeira, Ferro e Pel, que nos adiantou Paco Guitián. Queda con vosotros esa audición eh, unha aperta grandísima ata o vindeiro sábado, queridos ointes. Coitantes. sobes tan alto atrevido pensamento para que sobes tan alto se te esqueba y ser contento voa o aire, voa o aire aire, voa vento así como o aire voa voa o